Zdravljanjem se Moje mi je Tanja Vrniča Kočka. In to tukaj nato je povodila v temo na temo. o tem ali bo se čista namočili iz politične pritisko na menje. V meni se bilo imenitni gosti iz tega področja. Gospod Franko Iguri, karikatolist. Zdaj pa nek več karikatolist. Odkaj je v politiji? Okay. No. Malo še, ja. Uh, dr. Vlado Medijak, uh, dr. Boris Vezjak, uh, doktor Marko Vidasavljevič in uh, Bramkica Velikovič. Uh, Povor za nasolišnji pogovor je bil izib, nedavni iziv, iziv uh, minuli teden, iziv knjige dr. Borisa Vizjaka z naslovom Somrak v edijske autonomije, v je zbral v pisku v svoje pisanje o dogodkih na medisem vodročju med letoma 2004 in 2008. Uh, to je podpravil pravi pod naslov te knjige uh, bilo obdobje boje za nadmišnjo hekonomijo in, uh, kot se še dobro spominjamo, to je bilo obdobje bojnih dogajanja na področju naseljenja Na področju vplival, in na področju uh, tudi stavkov in sporov, uh, uh, na novinarskem področju. Uh, pri Minski je sedaj bil še en povabljen, ki pa se je upravičil, to je Gregor Pauls, ki je nekaj dnevno. Jaz se izpostavljam, da je tukaj dejansko obogav s Borila je da prove, kaj je v, tej, v tem arhivu, kaj s tem arhivom, doseč. Ja, prav z strani. Hvala vsem, ki ste se udeležili te današnje predstavitve. Kaj sem želel doseči s svojo Uh, odgovor je zelo preprost. Če povem uh, malce pedagoško, sem pravzaprav želel doseči to, da preveč hitro ni bi pozabili tega obdobja Janšove vladavine in njegovih ambicij, političnih ambicij slovenske medije narediti za svoje sužne. To je bila prva ambicija, skratno. Zakaj je ta ambicija bila pomembna? Iz enostavnega razloga, ker se ne zdi, da je del tega, da potiskamo dogajanja z mediji, politične pritiske na medije pod preproba. Pravzaprav je to del neke, bi rekel, diskurzivne prakse. Uh, eno pomembnejših tem uh, oziroma tez v mojej knjigi je namreč, da je naša obravnava medijev, da je obravnava medijev v slovenskem prostoru relativno specifična. Specifično v tem smislu, da se se trudijo na nek način ustvarjati videos, kot da se nič posebnega ne dogaja, da političnih pritiskov ni, da primerov suspenzov ni, da cenzure ni. Skratka, razprava o medijih temelji na tej gesti zanikanja, da se dogaja sploh karkoli posebnega za mediji in pravzaprav zanikanja teh političnih pritiskov. Če imate na delu ta tip diskurza zanikanja, ne? Potem je pravzaprav zelo pomembna ta zgodovinska obravnava, spravi ne dovoliti, da nekaj pozabimo, ne dovoliti, da so se ti politični pritiski dogajali. Sam govorimo o tej logiki hipokrizije, produkcije videza za, da se nič ne zgodi. Ne. Res je po eni strani, sveda, da bo vsak politik zanikal, da a, sveda, ni izval dobenega pritiska vpliva na medije, ampak tudi se mi, da ta logika v Sloveniji postala neka temena dimenzija, ki je bistvena dimenzija tega dogajena. Kot sem že dal primer, nekaj dni nazaj, če pogledate v Italijo, Brlusconija, če pogledate na Hrvaško, vidite, da tam ne slepomišljajo. Ko ste imeli tisti govor Mesiča, ki je govoril govor o dveh zmagah drugi svetovne vojne, ne? Uh, in tako naprej poveljeval ustaštvo, so avtori, novinari tega prispevka na hrvaški nacionalki tako leteli na cesto. V je podobno, skratka, tam ne pomišjo. V Sloveniji pa se zdi, da to heuristiko, način spoznavanja, kaj se na tanko dogaja z mediji, preprečuje, da tam je ta ministrija, vsi se pretvarjajo tako, da teh pritiskov ni. Skratka, v, svoj, v svoji knjigi sem uh, zbral svoje zapise, uh, kolumnistične, strokovne in tako dalje, in jih porazdelil v obdobje uh, Janšojev vledevine od leta 2004 do 2008. Najva samo nakratko spomnim, ne, na čem je temeljila ta logika ustvarjanja videza. Bila je v bistvu že upisana v sam način, kako se je treba na nek način, podrediti. rediti Vi velili, da je tista prva retorična gesta je bila v tem, da je treba državljanje prepričati, da so slovenski mediji ne sproščeni, da so ne da so ne pluralni. To so postala gesla dneva. Premala sproščenosti, premalo uravnoteženosti, premalo pluralnosti. Ne? To je potem na nek način legitimiralo kaj? Naskok na te medije, politično naskok na te medije skozi medijsko zakonodajo in seveda skozi načine lesniških pritiskav, skozi načine direktnih pritiskav na uredniške in lesniške strukture teh medijskih hiš. In to se je potem res godilo. Ne? To je bila ta druga faza, v kateri smo, so se nek načinjašev prizadeval medije naredite sproščene uravnotežene pluralne, Temu je pa sledila žal ne preveč uspešna tretja faza, ko bi bilo treba seveda na nek način prepoznati, to pravo demokratično sploščeno stanje. Nje se je pa če anši zalumilo, ne? v nekaterih medijih tega vpliva ni dosegel konkretno ne? A, v delu, ki je najprej dosegel, potem ga je izgubil, ver te je dosegel in ga še vedno drži na STA ga je dosegul in ne vemo, a ga je že zgubo in tako dalje. A, glavnem, pišem o teh zgodbah, o novinarskih zgodbah, o medijskih zgodbah, leto 2005 fokusiram na referendum o zakonu RTV, ki sem zdi najbolj pomemben medijski dogodek tega leta, sprejemanje, referendum, a, referendum o nojem zakonu RTV, v Gritmanem Grimsovjem zakonu, potem seveda 2006 so kraljevali v tem prostoru te sprememe, predvsem časopisni hiši dela. Najpomembnejši dogodek se mi zdi, da je fokusiran predvsem časopisno hišo dela. 2007 se mi zdi, da je bil najpomembnejši novinarsko medijski dogodek, novinarska peticija in vse, kar se dogalo okoli njega. Med tem, ko bi za 2008, če bi že iskal nek tak izpostavljen a, fenomen ali pojav, ki ga je treba izresno izpostaviti, a, Želel, ne, na posebno mesto izpostaviti uh, fenomen brezplačnikov. Prej teh fantomskih brezplačnikov, načinak verilske propagande, ki si ga je zamislila oblast, kar je neverjetno. Ne. Vi lahko imate mogoče, ne, bi si lahko kakšni banan republiki zamislili politične brezplačnike, ki fingirajo, da to niso, ki jih na nek način razpošilja opozicija razpošilja opozicija. Ampak v 2008 ste imeli predsedovanje Slovenije Evropske uniji in imeli ste vlado Janeze Janše in ta ista vlada Janeze Janše je poskušala na te perfidne načine, verilske načine delovanja znotraj medijo priprečovati ljudstvo, da je na onaprav. Skratka, da ne bom predavl, upam, da sem za začetek dovolj Povemo. čas 2008. Zdaj pa smo že, ne samo pač, kaj pa mori po 2009, ampak tudi že kar nekaj mesec ovega. Pač. Po parcu Janševa glade, me zanima, ali je ta nova oblast, za to ki je GSD, respektivo znamenjarno oblasti, dejansko prineslo, za kakšne koli spremembe po vašem mnenju, v mediju. Ljuboče je gospodin Zdaj, ja. da bom pozdravljačno um, kakšne spremembe, um, mislim, da se v tem trenutku, tako kot na mnogih drugih področjih, um, vsi prav tukaj očakamo hrepe vlade. In na medijskom področju se nekaj stvari dogajajo, nekateri stvari se ne dogajajo, nekateri storiji se dogajajo, prepočasi, in razlog jaz smo še vedno, v nekem umestnem položaju, kaj imamo opravke še z nekaj starimi zakonji, potrebujemo nove, skupno področje audio-edizualnih storitev, evropska direktiva, ki ne spreganja, ker se lahko vsi v nekem čutnem umestnem položaju, ko bo že v Sloveniji veljala evropska direktiva, ki pa je samo minimalna oblik regulacij. Ampak to so splošne zadeve. Kaj se politično tiče teh vprašanj, jaz jih ne bi seveda samo zareficirano v dobi 2004 do 2008. Vse jih vpica vprašanj in problemov je v v Sloveniji, začetka. Pica politikov v Sloveniji, če o njih, ki pač sprejemajo te zakone in jih v Gostu tudi pišejo, kot o javni radio televiziji v zadnjem primeru, um, izhaja iz tega nekega prejšnjega obdobja. In nažalost so v to novo obdobje prinesel tudi ta svoj svar hajčen način različenja. Jaz, jaz vidim tukaj precejšno težavo. Tudi v preteklosti, pred letom 2004, je pogosto odnos bil takšen, da so dovinari um, podaljšek neke uh, politike, nekih interesov. Um, in ima se kaj, se je dogajalo po letu 2004, ima se kateri v ki se je dogajalo na novinari in politike, ki se je zato, ker stvari prej lete 2004, ki se bi bile urejene z določenimi zdravom, Če bi oločene institucije imele ustrezno nasluško strukturo, ne pa, da so bili v njih sotni raznih državni skladi, ali pa, da je to spremljeno v STA, pravzaprav državno podjetje, niti ne v javnih zavod. Če bi bile te stvari razrešene in če ne bi bil še veljno, na nek način v tranziciji, kjer je država imela močno podaljšano roko nad mediji, če tudi je včasih jo je vzorabljala, včasih jo je manj vzorabljala, ampak je pa omogočala so da potencijalne zlorabe. In če to dopustiš, potem se seveda lahko zgodi to, kar se je dogajalo po letu 2004 na marsičem tem področju, kar pomeni umešavanje in to, da vidiš na povsem zasebne, recimo tiskane, tiskane medije. Meni osebno se mi zdi najhujši pravzaprav dogodek v tem času se mi zdi vseeno pisanje zakona o javni radioteleviziji. Uh, ja, za smisel. Ja, uh, ena izmed kolumn, ki so tu finotari, je zanimiv podatek, še posebej v luči za nedavni dogodek, ne, da je v ta velika grimtsova laž, je zakon napisal, ostala pravzaprav nekaznovana, da večje strani javnosti ali pa neopažena, ne relativno neopažena pa je bilo zarekno res zelo dolupanje, velika vrši. Vse to se mi zdi v bistvu najhujšja zadeva predsevatne stvari. Ne? Um, zakon je bil napisan popolnoma materijsko od zamega začetka. Če bi šel kdo danes brati, tista čisto prvo verzijo, ki so šla ven tisti petek, v petih popolnje, 1. april je bil, um, imeli smo, smo predsevat pred nami so veliko veliko nočni prazirn, kum, <reč> uh, <reč> se zrupa velikonočni prazniki. To zaseja, ne, občasno ni izgodili no? vsaj zutorka. Sprav znavno ja, se tega čez natančno, ker, ker vem, ki so v nekaterih informacijah, <laughs> me, ne. informacijo, da bo zadeva šla dan še pred vikendom. In dejansko v petih, v petih zadeva objavljena s petni strani. In smo navinerji, ki da je to prvo objavljena z je tako bil napisan ta zakon, da Romunijo, in Jurbi in Severno Korejo odnotali in tako naprej. Potem so vse te ne, najpujše stvari, na nek način najbolj uh, amaterske, ponikljene, ampak ostale so vsebinske stvari, ki so bile katastrofalne. Um, ampak ta, to, to dejstvo, da je nek, nek zakon pisal en, ena sama oseba in to je en sam politik, ki pa se na koncu kot to nikoli ne ni podpisati, ampak je čas uh, on in ostalih njegovih kolegi javnost zavajala in se lagala, da je za to zadevo stoji neka skupina nekih ekspertov, jazdokovnjakov in tako naprej. Um, to se mi zdi pa da predstavate za nekaj najbolj katopano. in dejstvo, da imamo mi še vedno ta zakon in v tem smislu pa na nek način krivim, predsedanje ministerstvo, da se ni takoj po, zprav, po formiranju ne mudoma lotilo nekaterih od teh stvari. Zadeve se zdaj dogajajo, ampak seveda še eno prepočasnjem so lahko začelo dogajati že v decembra. Zdaj bom izvala, da, vas, da ste pač v politiki. Ali se politika oziroma politika zaveda od tega, tega strahovitega, rečem, kropa no, demokracije, ko se je z tem zakonem razvoljivali, je v sedanji policiji jasno, kakšno težo ima ta zakon dokler je takrat je obržavljati. Torej, najprej bi se reč zahvalil, ker ste me predstavili kot karikatorista. To me več pomeni, da leko nastopa nekoliko sproščeno. Ker če bi nastopal kot ljud, kot, kot poslanec, Mimo, bi moral biti uh, politički korektem. Jaz ne ja vem, kako lahko gre kot uh, politik, vprašanje je, je politično. Jaz sem tudi član odbora za kulturo, ki je resorni odbor v zboro, ki se ukvarja tudi z TV-jem, z medijsko politikami in tako O tem smo veliko razpravljali, nekateri pravijo, da je za uspešno, ampak. Moje mnenje je, da poteka že predolgo nekakšno sklajevanje znotraj koalicije o tem, kako spremeniti nekaj, za kar vsi vemo, da je izredno škodljivo. To dokazuje tudi nedavno dogajanje, medisko dogajanje v okoli, tako je minovanja, fele ultra je, da je javna danja televizija da nastopala na podlagi nekaj novinke, ki se tako je stazala kot, kot, kot lač, niče se ni za to praviča. Torej, sistemsko nekaj ne deluje, če je to možno, brez nobenih konsekvenc. Konsekvence so glede politične, so glede javne, so glede etične, moralne, ampak so letele samo na eno stran. Samo na eno stran. In to dogajanje dokazuje, da dejansko nekaj s tem zakonom, da je treba čim prej spremeniti. In kar zadeva voljo, voljo znotraj koalicije, da do te spremenbe pride, jaz mislim, da ostaja. Ne ostaja pa še jasno izrečene tehnologije, kako pripraviti do, do tega koraka. Jaz Upam, da se bo to zgodilo v kratke. Danes smo njim vrede razpravljali o zanimivi zgodbi uh, našega medijskega posega tudi zamejstvo. Uh, Na tapeti smo imeli tehnični problem digitalizacije tv -ja in uh, omogočenja signala oziroma sprejema naših programov Onstranj Uh, bilo je rečeno, in to sem tudi jaz potrbil po lastnih izkušnjah, v Avijansko Slovenija nima opravka s problemom, ki skaja iz neke vladne politike sosednje države, ki preprečuje, da bi se naš signal široval. Ampak mi imamo direktan spopar z interesi medijskega mogotca, ki se je bilo vsi Torej, predvsem imamo model družbe, demokracije, ki je omogočila, da en človek je podredil vso medijsko krajino, uh, in je prepletal pač lastno vsebne interese z uh, javnim interesom. No, to bi se tako zgodilo tudi pri nas, smo bili zelo blizu in smo še vedno blizu te možnosti, ampak zaenkrat situacija ni enakovredna in ni primerljiva. Torej, uh, tukaj imamo še vse možnosti, da uh, Posegamo z, z zakonodajo in da preprečimo to, kar se začelo v času Jančeve vlade, torej poskus podrejanja, podreditve cenožne medijske krajine. Bodi si politično, bodi si kapitalsko, tai kunsko. Vse to je bilo stregno ja. povezano, ne? ampak mislim, da je politike predolgo in ko ne nekaj ne. V ja, meni iz tebe, v visu, policija, očitno nima čisto enakih meni, kako bi, bi se naj zadevalo če se bo spravl sem Sej, Tako ne, jaz opažam neko slabo vest, čim nekdo se želi lotiti za nekoliko bolj decidirano. Hiba, glavna hiba, leve sredine liberalcev ali socialistov, je, da so nekje ponaravi skuščali v eno korektni. Korektni in obzirni. Se bojijo, da bi prizadeli nekoga, da bi, da bi ponovili dejanja, ki so značilna za nekatero drugo kiselnost. Zdaj, ja, zdanje, še nima v teh problem. Kadrovske zamenjave so, so, so, so bile izvedene tako re, koč Taktično, strateško, vojaško, tako kot se šika za oblast, ki želi učinkovito delovati. Prazite, v tem je velika pas današnjih časov. Desnica je v Evropi zmagala, ker je posredovala javnosti občutek, da boljše funkcionira, da je bolj učinkovita in da ustvarja pogoje za večjo varnost. Na tem igra desnica Janša je dokazal, da je učinkovit tudi na račun demokracije, človekovih pravic, medijske svobode. Levica se boji jasnih in podložnih ukrepov. Iz tega iskaja to mečkanje, to mencanje, ta vtisk, da ne znamo stromeniti nekaj, kar pa bi bilo treba stromeniti. Uh, Vpraša nam uh, mirovni inštitut, ki je upravlja nadzor nad uh, medijem oziroma ki je nastavila medijem ogledalo in mislite, da je v bistvu sprememba zakona um, nujna, skratka čim brejšna. Se vam zdi, da je vključenih dovolj, uh, da rečem civilno-družbenih in drugih um, ustanov, ki imajo o tem kaj zapovedati. In predvsem ali pričakujete, da, sama, da bi sama sprememba zakona o RTV dejansko tudi prinesla takoj, takoj v kratkem častih vboljšava in položaja na nacionalni zdaj. Dobar večer. Najprej bi, uh, ker mi vsaka besena nekaj pomeni popravila to Mironi inštitut in nadzor. Aha, no, pardon, ja. Rada bi samo povedala Mironi inštitut in torej IES v tem programu projekt Medija Voč samo generira in inspira okrog sebe skupino novinarjev, raziskovalcev, ki redno skozi časopis, knjige nastavlja zrcalo. Torej ni Mironi inštitut nek razsodnik, in je nad medijim, gleda in t. t. To svoje od njih. To bi rada o, o, razjasnila, ker se mi zdi pomembno včasi, ker ravno to jabal pospora, kaj je Mirovni inštitut zdaj tukaj, da on pošilja sporočila v resnici že deset let prej prek Soroša, zdaj na Mirovnem inštitutu zbira okrog sebe ljudi, ki želijo redno misliti, reflektirati medije. Sama menim, da se spremembo zakonodaje ne movi v tem smislu, da je treba spremeniti zakon za vsako ceno in tako in čim prej, ne da bi tem opravili temeljito razpravo in prišli do čim boljših rešitev takšnih, ki bodo držali nekaj časa in s katerimi bo soglašala vse večina ljudi, ki želijo, da se ta medijska krajina tukaj razvija in avtonomija razvija naprej. Zato mislim, da tudi po ceno tega, da nekoga motijo kadri na vodilnih mestih, v posameznih medijih ali v javnem mediju, se mi zdi, da nikakor zlasti ne politika ne bi smela zaradi tega hiteti, ker je manjša cena za družbo in vse nas, ki tukaj živimo, če imamo tudi spodrstvaja resne, tudi politično morda dirigirane, v mediji, kot pa da se nasilo na soroden način, kako je bilo narejeno v času prejšnje vlade, opravi spremembe zakonodaje in potem se spodbija verodostojnost vseh, ki se spremembe, zmanjša se možnost vnaprej, da še kdo v tej državi in družbi ima pravico in verodostojnost, ko o tem, kako je treba zadeve urediti. Po mojem se je treba uzeti čas. Problem pa je v tem, da je ta sestava komisija, v kateri sama sodeluje, kar v široka. To ni problem. Problem je v tem, da ministrica nima dovolj kadra okrog sebe na ministrstvu in da naši sestanki in delo na pripravi te zakonodaje potekajo izjemno, sporo prvaščena počasno in ne precej strukturirano, neefikasno, rezultatov še nimamo, tako rekoč nekaj se pripravlja, da je prišlo v kratkem, ampak v tem vidim problem. Jaz bi pa rada, če mi dovolite, ne glede na vaše vprašanje, povedala nekaj drugega. Medijska autonomija in voljstva Najprej mislim, da smo vsi, ki v Sloveniji spremljamo medije, pa tudi tisti, ki se ne strinjajo s tistim, kar Boris piše, dožni, ki, ki veliko spuštovanja za delo, ki ga je opravil zadnjih, zadnja veka, popisovanje, dokumentiranje, reflektiranje, takore kot dnevno, ki je, po mojo oceni, potem, kaj raziskujem in spremljam tudi v Evropi, nekaj posebnega, nekaj kako bi rekla, ker se ne zgodi pogosto, da človek, ki ni samo vpleten v medijsko industrijo, se loti tega, bi lahko počel marsikaj drugega v življenju in da to upravlja s tako zauzetostjo in strastjo, če hočete. Če bi bilo takšnih posameznikov, zlasti med novinari, in to je zdaj moja druga točka, ker jih tukaj pogrešam, razen vas. Voditeljice tukaj ne vidim med nami novinarjev grega momenta ima obraničilo. Ampak za, za omizijo, hočem ker se, ko se pogovarjamo o medijske autonomije, je pomembno tudi pogledati nas dogovori, iz kakšnih perspektiv govori in a, a, meni se zbi, da najbolj pomembno, da o tom govorijo novinari in tisti, ki ustvarja medija, a, ker zanesljivo imajo nek poseben in autentičen pogled na to. In pri tem bi potem naprej rekla, ko govorimo o političnih pritiskih, pritiski, kdo je subjekt in kdo je objekt. Ne morem se strinjati s tem, da si novinari prilastijo samo pozicijo objekta. Z svojo izobrazbo in pozicijo v podružbi bi pričakovala od njih nekaj več kot to. Na to bi pa nadaljevala in rekla do da obdobi naše vlade je pokazalo neke eh, cikle eh, od eh, zakona, referenduma, peticije eh, eh, in tako naprej, da se je družba, tako politična opozicija, ki je sprožila referendum, eh, potem novinarska eh, eh, eh, skupnost, ki je sprožila peticijo, je zmogla neko reakcijo in, če hočete, nek boj s to represijo ker ni tako majhen kapital. Ker se meni zdi, je, da je v malo zlasti v novinarskih vrstah te pripravljenosti za nenehno refleksijo in nenehno domišljijo v tega, kako svoj lastni public uveljavljati kot kar da reflektirati in izvoriti kar odostojnost in tako neko profesionalno pozicijo, ki te ne more vsaka nova politična oblast ali elita podrediti. In mi se vidimo, da tu pa in da že nekaj časa, ne glede na to, da društvo, sindikat, pa novo združenje, nekaj delujejo ampak jaz ne vidim potencijala za takoredno reflektirano delovanje. In v tem smislu se mi zdi sprediti značilno, da v tej temi, da govorimo, ni, in da od tej temi piše Boris je leta in leta dnevno ravno to ponopravljal. Rada bi, v tem smislu, za uh, nadaljevanje ker vidimo, ki novinar je uh, vrgla žalno o kakor tem razmišljate. Jaz bi še znavoj eno vprašanje, vseeno, ker ste uh -huh. več dejansko te pripravljane so pili. Kakšni so realni obetni, kdaj je bi lahko ta zlatera bi bil pripravljen, vse za prvo branje? To vas vprašujem zato, ker um, zdaj kot v teh takudih pritiskov ni več, se mi zdi, da je uh, javnosti in urinarske srednje v vse upadla. Ne? In uh, predvoljitvom je verjetno tak zakon, ni pametno pač dajati parlament. To me zanima, kakšen je hajning? Ministrica predstavlja, da je vse to? Predvsem jaz mislim o tem, dokudi pritiski, manjši pritiski, kakšni so pritiski, uh, uh, Mislim, govorimo politični, vse potem dobro politični, jaz mislim, da je, da je tem malo malo globje misliti. In ne, ne pristajem na to enostavno različnico. Janče je pritiskal, zdaj je mimo in zdaj je nekaj dru, drugega problema. Jaz mislim, da iz, tiste, iz tistega obdobja je res bilo težko, in sem, smo sa, vsi bili vključeni v prizadevanje, da se, da se stvari za novinarje medije dobro vljučajo, Mi se morali naučiti v smislu tega, ker ti manjhni, subtilni pritiski so morda še bolj nevarni, Ti, ki proizvajajo pasivnost, rezignacijo in nereflektiranost po stanje, Ker zadeva zakonodajo. Ne vem tukaj je še Marko, ki so delovni koli v misli, koliko so mi dva da razlagava, kaj ste. Bilo bi potrebno po mojo vprašati ministrico ampak jaz ne bom igrala teh skrivnosti, ker jaz nisem v službi ministrstva, ni treba naučati v tem smislu, da vam ne bi nič smela povedati. Sestali smo se, gospod Bergani, v publiki trikrat se dali smo neke članko mi sve dal nekaj predloge, vsebinske, kaj bi v eh, njegovem bilo potrebno spremeniti v enem in drugim zakonu. Eh, na to smo pomislili, da bomo vsi skupaj sestavljali v tej zakone. Skazalo se, da je to zelo potratno in eh, zlasti brez ustreznega modeliranja ministrstva nemogoče. In je z, eh, potem nalogo, da se stavi premenjen zakonom je, ki je bil gospod Juri Žurej, je v tej komisiji pravni in se pričakuje jaz mislim, da v nekaj tedni bi lahko, ker on zdaj že nekaj časa to delat, iz tistih predlogov, ki je, so jih po same komisije dali in iz tega, kar direktiva o audio-vizualnih medijskih storitva zahteva, se en predlog in odpoziramo snute. Pričakujem, da bi se to še pred polegjem zudilo. Kar se deva zakon o radiotelevisiji Slovenije, on je na, na tej točki, da smo člani komisije, ki so v zvezi s njimi imeli kaj za predlagati, predlagali ministerstvu, ampak koliko jaz vem, na pisanju tega zakona trenutno še niče konkretno v smislu členov ne deva. Hvala lipa. Danes je ravno eh, naš autor, Bov izvedja, ki razposlal tudi, eh, odposlal uporašanje eh, post TV v zvezi z nedaljem vključevanjem eh, mordinarja pop TV-a -ja v podajo eh, na nacionalni televiziji. Eh, spod Miheljar, vi ste bili tudi član tega istega programskega sveta in eh, že v takrat se Sva bila skupaj, obada spominjava takih neverjetnih... Um, Krateh <laughs> uh, takih neverjetnih eskapat um, v, um, v, program, v programih, bom rekla. V uh, skupaj je, zelo dosledno in ustrajno protestirano. Bila sva to uskušala, pa na njih Ja. Kaj mislite? Ja. Zdaj, ne pridemo, da je malo hlače na račun boljšega vezjaka. Ko, ko se knjige predstavljajo in tako naprej, to je to že nekako navadi, rečeš, da je, super, to je nedavno, da in tako naprej. Ampak to, kad smo videli izjemo in rekli, da je to res tako. Ne? Namreč, zakaj je tako? Ker to ni, to ni nekako rekel, to neki trenutni navdih ta knjiga. Človek pač ne ve, popije čez poletje, dve gajbi piva in napiše knjigo, ne, pa če pa vse drži, ampak je to rezultat nekaj ostrajenjega, dolgega dela, ki so že drugi prejali, ne, namreč, če je kaj v tej, jaz ne bom rekel, medijski medijske krajine, ki mi zdaj to na živce gre, ampak nekaj v tem slovenskim če je kaj postalo institucija, je bolj zvezja, ki institucija, institucija tistega ki pozovalca, kritičnega, strogega in tako naprej, in to pa je knjiga kot taka, je pa zelo logična posledica, ne, jaz bi celo bolj kot samo to knjiga ki je tako pomembna, ne, izpostavo eno, ki je dva, mislim, da popolnoma pregledana za močana, knjiga z naslovom zmotne napake v argumentaciji. Jaz mislim, da bi morali vsi, vsi eh, novinari iti na dodatno izobraževanje in prebrati to knjigo, ne, da, da bi lahko sledili prvič svojo svoj, eh, eh, slok argumentacije in tem, da bi lahko sledili poved eh, eh, v javnem govoru, politiko in tako naprej. Namreč, Zdaj, eh, problem televizije Slovenije ne, je pravzaprav bolj poučen kot tragičen. Ne. Jaz sem spomnil, da sem tam v 90 letih gledal hrvaško televizijo, vedno znova in vedno znova sem se čudil, kako je to možno in sem s, samo ljubo si reko, to pa pri nas se ne bi mogli zgoditi. To torej, je prvi zato, ker je, ker je vendar je neka civilna družba, Oblikovala eh, to medijsko krajino, Kako jaz, skozi, ne vem, te na šola, ne vem, te boje civilne družbe, za proste demokracije, je bila rekel, to umeščanje v eh, medijske svobode, tesno povezano z, z temi boji. Saj, to opet, se ne more zgoditi, da bi koga tako prestrašili, kot so hrvaški novina, so, ki je res prišlo iz, iz nič, je prišlo na recimo, potencialno polno medijsko svobodo. In po drugi strani sem videl tudi to. Ne? Ta vera je bila sicer zelo da je, je e, stopna prosvetljenost slovenske politike, vendar ne taka, da tega ne bi delala, tudi če si misli, ne, tudi če bi kaj naredila, da, da vendar ne bi bila toliko vzdržna. No, eno in drugo se je pokazalo kot napačno. Najbolj tragično se mi zdi to, ne, da je ko, je, ko se je zgodilo to leto 2004, ki mislim, da je bilo vendar na nek način koristno za vse, bil dober poduk, ne? Vprašanje je ino, koliko se iz poduka da e, zapomneti in naučiti, nekoliko se tako sekvenc potegnete. Namreč slo, slo, slovenska novinarska scena je dvignila roke predene, do rekel roke kliško. ne, ne, to, kratko, to, je, to je bilo neke, kadar je bilo nepojmljivo, kadar nikoli nisem verjel, da se lahko nekdo preda tako, namreč ne vem, morda si roke drugače predstavljal, ampak v razmerju med, vse to sem bil morda že dej nakladal, ampak med, med politiko, in med mediji, med novinarji, ni, ni partnerske odnosa. Tu ne more biti partnerske odnosa. To je sadoma zahvizičen odnos. Ali se tisti, ki šeška, ali je tisti, ki, ki drži. Ne. Torej, to zapravo ne moreš, ne moreš neke, neke ne Se pali, da te bo razumev, ne. Ali mu pokažeš moč in se te politik boji, ali se pa ti bojiš politika. Ne. Slovensko novinarstvo je žal nekako sprejelo to vlogo, ne, da, da se boji. Ne. Rezultat tega je pravzaprav tisto, ker je pravzaprav nekako obči, obči fenomen tudi tega, kar je govoril Franko prej, te, te odzivanje levice na, na, na družbeno situacijo. Ne. Namreč, da začne mešati, ne. zato ne bi kdo mislil, da smo nekorektni in tako naprej, da nismo, ne vem, kako že zbalansirani, ne, uravnoteženi in tako naprej. Ne. Začne mešati, občavalno. občevalno vljudno z sebinsko vljudnostjo. Ne? Se pravi, namesto bi bil občevalno vljuden, da ne bi bil grob žalil in tako naprej postaneš sebinsko, da ne poveš tega, kar je treba povedati. Ne? Ne? Torej, besede so grobe, če povedo, kako je, če zadanejo v, v sebino stvari. In se se kar začnejo nekako omikati, ne To je se mi zdi, ne samo za novinarstvo, ampak za to levo liberalno sceno značilno, da nekako skuša, skuša biti korektna, da se ne bi oni mislili, da smo mi taki, kot smo, in tako naprej. Ne? Ne, to je, kako s teh težav recimo na desnici nimajo. Ne, ne desno novinarstvo, ne? ki je brutalno, ki je grobo, ne? spomnite samo stanje e, pred pet kaj se dogajalo, ne, kot ti, ti časopisi in tako naprej, ne, kako najbolj kako in tako naprej, ničim ni bilo nerodno. To ne pomeni, da ti odgovarjaš na enak način, ne, ampak odgovarjaš tako, da se, se pasplavne ne ne čutiš krivega, ne. Temeljni problem tako novinarstvo, kot to nekako povezujem, to levo liberalno, to intelektualno seno, je, da, da pravzaprav prezame nek občutek krivde. In ve, več čas imaš občutek krivda, če poveš tisto, kar misliš, da je prav. Ne? In tu je, tu je nek problem. Ne? No, in sveda, zdi, iz tega je treba neke konsekvence potegniti. Prva konsekvence je ta, ne vem, kako se piše tale, eh, meni sicer Glasbno nič ne pomeni, pa estetsko, eh, Balaševič, boš ta, všetek, eh, bo, Džorže eh, Balaševič, on je, ko so ko so Miloševiča končno spravili najprej v hišni pripor, potem pa v, v hak ne? in napisali neko pesem, ki gre povižno takole. Ne? Jedva sem čekal, da naših dođu na vlast, a kar so došli, sem shvatil, da naših nema. Ne? Tako nekako. Ne? In to, kaj je, ta poduki je nekako treba, treba sprejeti. Ne? Kaj bi rekel, v tem razmerju ni, ni naših. To se najbolj vidi ravno pri tem problemu, pri problemu Uh, pri, problemom medijske in televizijske z, zakonodaje. Jaz ne bi zahotil delati nekega, uh, nekega uh, preroka v zelo enostavno postavljenih hiši, ampak pred, takrat, ko, ko je bil sprejet zakon ne, in so vsi kričali, to bomo se suli, tako kot pridemo na vlasi, jaz sem takrat pisal, nekateri se spomnite, enka, dva, trika, štirka, sem rekel, jaz nisem tako pripričan, da se bo to res zgodilo. Kaj pa, če je zakon dober, Nama je že za tistega, ki je na oblasti. Treba samo par ljudi zamenjati ne? In, je pa zapravo, in ti dobro služi. Ne? To je približno tako, kot v Angliji, jezoma britanski brita, brita, volivni sistem je obupen. Ne? Liberalni demokrati so nekoč imeli občutek, da so močni, so vsilili večinski volivni sistem. Ne? in potem se neke neke škandale, ne vem, kaj že bočka, kaj leži, se že točno spomnim, ne, in so postali šipki, ne, in od takrat naprej, pravzaprav, se se dve opcije izminujete, e, laboristi in, in torice, in oni več nikoli ne bodo se približali možnosti, da, da bi bili, ne, in ko so, e, ko so bili laboristi, mislim, na koliko sedajst let, ne, v V opoziciji ne? so več čas govorili, ko pridemo z meljem sistem, so, ne, so, so, so zadožili nekega Lodja Jenkinsa, ki je men da tako pravijo: nekaj se je počasi piv viski z ledom, ne, in več kot je viski razpil, dle je bil ta zakon. In danes je že, mislim, da je to zvej tretja ali četvrta, češkaj, vjer je bilo na dveh, to tretja legislatura, še nič ne kaže. In noben tudi pisne ne, da bi, da, bi, da bi voljivni zakon spremenili. In bojim se, da bo to, vi se zelo nekaj trudite, pa iskreno, to, to, to, ali več, da ne imate nič s tem, ne, ko bo, o tem odloča politike. Jaz se bojim, da bo prišlo do uravnoteženja, Uh, uredništev, to pomeni, da bo spet prišlo do koliko že ne prihaja in tako naprej, da se bodo stvari kadrovsko podihtale, zakon pa bo še počakal mogoče na, na boljši čas. Ne? In tu, tu je nekako problem. Ne? Kako mediji, kritična javnost in tako naprej bi morali pritisniti, da, da, da se radikalno pomete z starim medijskim zakonom. Ne? Ne? Nameč. Če ne že zaradi, drugega, zaradi velo, čisto pragmatične računice, ne? ko imaš moč, ko delaš zakon, ne za takrat, ko ne boš imel moči. Ne? liberalni demokrati tega niso nikoli dojeli, e, Janša je to še meni dojel. Ne? Ni nujno, da se ta napaka nekako ponavlja. Ne? E, ok, toliko o vladu Hrvaško. Samo sem še bilo povedala, da čez dva tedna bo na hrvaški neka velika konferenca o cenzuri v mediji, na kateri bodo pričevali številni Hrvaški novinari. In hočem da se te stvari z cenzuro po obdobju svobode nikoli za res ne konča, gre v malogih, mi je treba se tega zavedati. Mi pa rada nekaj dodala svetu dala, če ima kdo drug, Okrog Mi se zdi da ena stvar je eh, ta politični pritiski, politična instrumentalizacija, ki eh, ni odčera ima svoje in ima tudi svoje eh, sorodne primere v drugih državah, eh, ampak kaj je s to autonomijo eh, v do drugih subjektov, ne samo politike? In bi rada zmeraj dokončila protekcija mreža. Kaj lahko naredi urednik dela v razmerju do šrota in njegovih zgodb? Kaj lahko naredi urednik dnevnika v razmerju do prehranja in ali ga lahko imenuje telefonom in raziskuje njegove prepletene mreže? In kaj lahko naredijo novinari, ko dojamajo, da so podvrženi vsem tem. Recimo, poznamno za primer Janja Severja, ki je potem vtistomeneno dobil, šel na svoje in naredil svoj medij skupino kolegov. Ali lahko zdrži brez vseh teh kompromisov, pritiskov in ali je zdržal? Rad bi, da se tudi o, o, o teh stvarih uh, uh, pogovarjamo, ker če se, če se samo na Janšo osredotočimo, bo se, da bo Veliko tega nam je šlo iz koristi, ki je tam zdaj sploh ni bilo umišljeno, to bi se je osredotočalo, mislim, bo truplo vrcati, bi vrcati, ne bo tudi neki ljudi. Jaz bi samo rekel, da je ta zdaj šla v to smer. Ne? Zdaj smo pač pri ekonomiji. Ne? Mislim, da so potiskali so po mojem obsluhu ekonomske narave, veliko hujši kot politične narave. Tudi, seveda, tu je tudi vprašanje zakonodaje, ne? to se pravi, predvsem zaščite ogromne množice uh, znanjevnih sodelavcev, se pravi, ne le res, da poslovniki, ki so še relativno, smo še relativno dobro zaščiteni. Uh, Medtem, ko uh, vedno večje, vedno večje odstotek honorarcev je popolnoma nezaščiten in potem, seveda, nima možnosti ne samo preiskovati, če tam, ampak še malci če, so drudbeni, ne? Mislim, če bi bil samo neposredni lasnik tisti, ki bi ga časopit zamolčal, bi bilo to v bistvu še dobro, ne? Tako ni samo tako, ja. Um, ja. Zdaj, ek, ek, ekonomski se lahko vrnemo na to vprašanje, ki je Brankica že preizpostavila, tega novinarskega odnosa do nekateri stvari ne? in odnosa do politike in na drugi strani odnosa do lasnikov, ampak tudi odnosa do svojih kolegov, ne? v Medijskom podjetju v Sloveniji so zaposleni, kolegi protestirali do svojega, v odnosu do svojega vodstva in zahtevali, da se stvari uredijo do njihovih funeralno zaposlenih sodelavcev ali do tistih uh, pogodbenih zaposlenih sodelavcev, ki so zaposleni za tri ali šest mesecev in ki nobene perspektive, da bi jim uredil položaj. Poznam veliko število naših študentov, ki so bivših študentov, ki so diplomirali ki še vedno delajo na študentske napotnice svojih sorodnikov ali prijateljev, ki izpolnjujejo vse pogoje, zato da bi bili vsaj in za nek določen čas po honorarno, tudi pogodbeno zaposlenje ali karkoli že. Um, Obečajno delajo v zelo težkih ali nemogočih pogojih, medtem ko mnogo njihovih starejših kolegov um, prejema zelo dobre plače, delajo v bistveno boljših pogojih in vendar niso nikoli izrazil solidarnosti, da njih ni zahtjevali ureditve tega Tega področja. In tukaj se mi zdi, da je samo eno od tistih vidikov, kjer novinari v Sloveniji so enostavno zelo pogosto tiho. Včasih so iz nekih osebnih koristi, včasih so iz nekih torej, finančnih koristi, včasih so seveda iz političnih koristi. Poglejte trenutno situacijo. Recesija, vsi govorijo o odpuščanju delavcev v tej tovarni, v drugi tovarni in tako naprej. Kateri medij v Sloveniji je poročal o tem, koliko. Honorarnih sodelavcev, pogodbenih sodelavcev ali zaposlenih so v slovenskih medijih odpustili. Pa vem, da so jih ogromno odpustili, ali prerezali uh, pogodbe z množico slovenskih honorarnih um, novinarjev, ki ne morejo, ki ne morejo, eh, ki, ne morejo eh, ki ne morejo zdaj dobiti nobene, pravzaprav ustrezne službe, izpolnjujejo in so že zdavni izpolnjevali vse pogoje, da bi se zaposlili, se jih ni zaposlilo, uh, in danes so pres, kakšneko druge možnosti, um, mediji slovenski o tem nas samo ne poročajo. Pa, jaz bi samo um, povedala, da ženevnikov sindikat je zdaj ob sprejemanju... ...ženevnikov um, sindikat je ob sprejemanju... ...ko je tudi... ...kako si obsesi za in da veli z dokonca v zdočnem da se odredijo <fled> tudi statusi za naradne sredeljice. Zelo odločno in to vem, tako kot so ljudjansko spremljala tako način, ampak na žalost ne bi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 Uh, moja ideja seveda ni bila v tem, da bi iskal problem v Janši in v mandatu Janeza Janša in njegovoj obrnavi medijev. Če in večem, prijemnost te knjige je natanko v tem, da poskušajo iziskovalno, heroistično pogledati, kaj se v tem mandatu dogaja. In dajmo se iz tih dobi nekaj naučiti. To je zdaj ideja. Ni ideja v tem, da je Janša zloben in črni domačen princ, kot je rekel pokojni Agis, Donošek, ne. Pantov je v tem dajmo pogledati in se naučiti iz te zgodbe štirih let njegovega mandata, kar se naučiti da, da se nam isti problemi in težave ne bodo ponavljali znova in znova. Ker nekako se zdi, nekako so napovedi zraku, da bo naslednji mandat ne, v natanko tem duhu minil, se pravi v duhu, kot bi rekel, niče večnega vračanja iz Imam močan občutek, da bo recimo po sprijeteljem predlogu zakona RTV prišlo do reprize leta 2005. Imamo občutek, da bo prišlo referenduma o novem zakonu RTV. Imamo občutek, da bo v naslednjih štirih letih ali pa mandatu borota Pahorja, da se bodo učitki ponovili. Učitki, ki so leteli na jačo, se bodo seveda zdaj leteli na pahorje. In Če ne bomo zares turistično dobro pogledali, kaj se dogale to v štiri leta, pravzaprav ne bomo vedeli, ne, da se vrtimo v nekem krohu. Ne. To je eno. Jaz sem zelo empiričen, moja knjiga je zelo empirična. Govori zelo, o zelo konkretnih zadevah. Vsake stvari poskušam na nek način a, podkrepiti z, kako rečem, z dokazi z, neko, z nekim sklepanjem, z empiričnim idejezjem in tako dalje. Ne. In se bom navezal na Brankico, ki je prej omenjala ta monitoring o uveljavljanju na zakon RTV, pri katerem sem, sem tudi sam sodeloval leta 2006. In Brankica pozna eno epizode iz tega. Skratka, dala nas je skupina sedmih, osmih sodelavcev, Gledali smo, na kakšen način, se pravi, zakon RTV uveljavlja. Naredili smo neko, se pravi, poročilo, dolgo 55 strani. In kaj se je zgodilo? V delu, sam sem progrival programske vsedbine Televizije Slovenija, kaj se je zgodilo? V tistem delu, kjer sem pisal o primerih delovnih s Penzov, Šikaniranj, Vide Petrovčič in tako dalje, se je znašel nek stavek, ki je bil relativno benevolenten do RTV Hiše. In kaj se je zgodilo? V odmevih tisti dan v 2015. pumnem poročilo, so prebrali na tanko isti stavek. Isti stavek, ki so ga dekontekstualizirali, vzeli iz konteksta in ki je bil edini pozitiven. Ampak ne samo to. Čez dva tedna je prišel kulturni minister Vasko Simonitija mi si in rekel, poglejte, namiravnem inštitutu pravijo, da je z RTV hišel vse v redu in je citiral ta isti stavek, jaz sem ga napisal. Na, tisti en stavek izmed petstotih, ki je bilo dini pozitivno. Potem sem bral raziskavo, znamenite raziskave fuča o medijski svobodi v Sloveniji, ne, Matej Makarović in tako dalje, kjer je znova kot dokaz v ravnotežu na medijske krajine in tako je vse vredu in tisti stavik. In to še ni bilo dovolj, ne, direktoru rada za komuniciranje, že Logar je v tistem famozni fabrikaciji citatov, ki jo je ponudil bruselskim novinarjem, ki so prišli na obisk v Ljubljana, v dokaz temu, kako je vse v redu spet ponudil isti stavek. Skaj, imeli ste cel niz teh manipulacij, tako da hočeva to poveda, živimo, jaz vidim stvari bistveno bolj dramatično, kot mogoče kdo tukaj. Ne? Smo v situaciji, ko pravzaprav bomo danes mogoče odšli iz te stavbe, iz tega prostora in ne bomo verjeli na kakšen način bomo dekontekstualizirani. Čisto resno govorim. Ne? To je eno. Druga stvar, prej je omenjala, veliko stvari, različni zapoved. Prej ta je ta omenjala moje današnje pismo, kot člana programskega sveta RTV, verjetno mogoče kdo tega ne ve, vodstvo RTV-a z vezi z nastopom novinere PopTV, kanala A Bojana Traumna, v odmevnih, ki je bilo nekakšno ekskluzivno a, v živo poročanje nekega urednika v odmerih. Sprašujemo o tem, na kakšen način lahko neko urednik neke druge medijske hiše nastopi na javnem servisu, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način se je tista njegova informacija, sploh izkazala za toliko korisno, da je tam in tako dalje. Ampak še nekaj bom povedal. Jaz sem se odločil za to pismo, zakaj? Zato, ker sem včeraj ugotovil, da o tem nihče sploh ni pisal. O tem v Sloveniji, v dobenim mediju, njihče sploh ni pisal. In ne res zanima, v kakšni meri... Vlado je imeno, tako, svoje kolumne, ampak brez imena, bojam, pravdem, ne? Ma ja, to je ne? Ma. mi je pripovedal. Skratka, skoraj njih, če pisal, bilo je zelo spregledano, zdali izlo zelo predsedečno, zelo posebno, zelo pomembno za našo, za našo presojo, kakšne so programske vsebine in tako dalje, ne? moralne dileme na RTV-ju in tako dalje. Ne? Jaz ne vem, jaz zdaj enkrat postavljam vprašanje. Nekako se zdi, da je to nek precedens, da doslej bila praksa, da novinarji PopTV nastopijo v živo, v zadnji, seveda, velik logotip PopTV. Hkrati je ožje možina, seveda, razlaga, kako je zelo pomembna gledanost in smo tukaj v konkurenčni bitki z komercialnimi televizijami. Zaj, tako ni jasno, da naj na eno stopi urednik mislim, Apsolutno ni jasno, zelo precedenčno dogonim. Malo sem ga tudi zato, da znova zmerim, kako se bodo novinari in to odzvali. Ampak zdaj pa, ker bi rad radi zelo konkreten, bom pred vas vrgo eno kost. Dajmo biti zelo, zelo direktni a, ne. in bom vrgo eno kost ali pa dve pred vas. Najmi nekdo izne tukaj nazočih novinorje pojasni naslednje. Na koncu Evropskih volitev, se pravi na to volitvah a, to nedeljo, Evrovoliteh ne, to nedeljo, smo seveda vsi čakali na rezultate pred televizijo, pred pop TV in RTV. In zdaj, zdaj vas sprašam, a veste, kdo tam je tam kot politični komentator? Zoran Jankovič in predsednik zbora za Republi Republiko, ne, Gregor, dr. Gregor Virend. A mi lahko kdo pojasni, za kakšnimi kvalifikacijami, z kakšnimi razlogi se je z Ljubljanski župan, kvalificiral za političnega komentatorja, par excellence, hkrati na PopTV in malo kasneje tudi na RTV Slovenija. mi lahko kdo to pojasni? Skratka, postavljam vam tole samo refleksivno raziskovalno nalogo. Dajte enkrat vi kot novinari raziskati autorefleksivno, kako novinari percepirajo določene zgodbe. Ne? Zakaj so se novinari ali po vrednik odločili, da je zdaj Zoran Janković prvi politični komentator v državi. Ljubljanski župan. mi nekdo to pojasni. Najme nekdo pojasni, kako je politični komentator in v kakšni logiki predsednik zbora za republiko. A so vsi, bili, vsi drugi politični komentatori tiste večer bili zasedani? Malo verjetno. Kaj vam želim povedati? Ne želim vam povedati, da so neki politični, nevidne politične roke sodelovali pri tem, da je mogoče Pop TV rekla, bomo pa iskali nekega liderja na levici in bo to Zoran Jankovič, pa bomo iskali nekega civilnega liderja na desnici, pa bo to Gregor Virant. Ne? ne gre za to po mojem, da gre za politične pritiske. Gre za to, da novinari največkrat. Mislim, ta razlaga je malo prekratka. Gre za to, da novinari delujejo očitno, ali pa uredniki medijske hiše, delujejo na ta način, da preračunavajo politične učinke. Se pravi, očitno v njihovi glavi nekako predstavlja Zoran Janković neko pomembno politično figuro v prihodnosti, zato jo interpelirajo v političnega komitatore par excellence. To je en primer. Drug primer, Naj mi nekdo končno pojasni, kakšno vlogo ima recimo, nekdo po imenu Matej Makarovič v tej medijski krajini. Zakaj pa ne, vlado, ne? medijski krajini? Imate Mateja Makaroviča, profesora sociologija in tako dalje, pa rekselans političnega komentatorja. Ampak, pazite, ne? Matej Makarovič, komentira zgobo aferi Ultra in pravkar prihaja iz Zbora za Republiko, kjer je ne vem, isto ZDO komentiral v funkciji ne, ožjega Zbora za Republiko. Matej Makarović komentira afero Ultra in pravkar prihaja iz izvršnega sveta Združenja novinarjev in publicistov, Ker je ravnokar odstopil Peter Jančič. Zakaj? Zato, ker je Matej Makarovič sisto pismo o aferi Ultra ravnokar poslal, ba je mimo vednosti Petra Jančiča. Imate Mateja Makaroviča, ki je ravno prihaja iz trkavnega sveta stranke SDS in potem daje neodvisne politične komentarje. Jaz tega ne razumem. Nič narobe s tem, da je Matej Makarovič politični komentator. Zelo veliko pa je narobe s tem, da v teh funkcijah, ključno za politično, ključno s tem, da je član stranke SDS nastopa kot neodvisni politični komentator in nič tega, niti z nikoli in nikdar ne omeni, ko da je nepomembno. V teh različnih funkcijah lahko daje seveda številne različne izjave, lahko celo takšne, ker komentira tisto, kar je ravno kar izrekel v funkciji člana zbora republiko ali člana Združenih novinarjev policistov in tako dalje. Skratka, teh kriterijev novinarjev res ne razumem. Ne? Ali lahko samo eno, eno pusnotok, da je bilo vprašanje, zakaj ne bi smo urednika, novinar, komercialne televizije nastopili na nacionalke. Tudi torej sem malo preigral, jaz veliko spremljam zlasti nemški televizijski prostor, ki se pri nas lovi. Tudi torej jaz sem večkrat videl, recimo, da se CDF pa ARD, to je, to je nemška nacionalka, ne, da se med sabo kaj izmenjajo, zato ker med njimi ni konkurence. Ne, kako je neka kompatibilnost, celo sem že videl, da je recimo RTL i Passat 1, da so imeli. Nikoli, ampak reč nikoli pa se ni moglo zgoditi, ker bi glave letele vsaj na cdf u ali pa na rd ne tu nekateri stari novinari vejo, ne, da, bi, da bi recimo vstopo v prostor novinar iz komercialne televizije. Ne. Zdaj, ker med njimi je konkurenca, ker med njimi ni kompatibilnosti, ker med njimi ni... Torej, bodijo se za vsako minuto. Ne. Torej, in Tisto, kar je povedal, je bilo nekaj teatraljnost, torej, čisto vsebinsko, čisto izplaznim. Nisem ja sem potem šel prepis gledati, ne, kaj je povedal. Nič ni bilo jasno, niti niso nam povedali, kaj bo zdaj povedal, niti nič ni povedal, ampak je bilo v nekem kontekstu, je bilo pozicionirano kot zdaj bo pa neka nova ves, nič kar ni bilo že, že dva dni, ne en dan, dva dni prej, vse, vse razjasnilo celo za strani te nesrečne firme. Ne? Ne? Torej, To, rekel, je to, kar rekel, enkraten in neprimerljiv primer v Evropi, drugo pa je tudi vidika te konkurenčnih klauzul tako naprej. Tam ni nastopal nek zasebnik ne, e, ampak je zastopal nekdo, ki je pa si dal blagovno znamko svoje hiše, v kateri dela kot urednik, se je dal za lajavto ne A kanal, Pop TV, ali pa ravno obratno na levi, Pop, pa na A kanal, ne, in je to prezentiral v v, v uh, televizijo. Torej, če, je, če, če že drugo nič, ne, bi morali biti, kjer rekel, televizijski novinari in televizijska hiša in tako naprej za za svojo samozavest, ne. kako je to možno, ne, da mora nekdo, se rekel, z iz neke druge hiše, s tem, da motiv ni bil jasno prezentiran, ne, kakšen je bil motiv, vsebine ni bilo pravno bene, pejte pogledati, kaj je govoril Pa povedite, kateri del stavkov, kaj je bilo tisto, kaj je novega, v, v, kot Vesta ali kaj je to bilo, ne? Smo ni, jaz sem bil žaner, ne? Tistega teatralnega nastopa, ne? Tem, to nekimo, je vse novo sobino, samo meni, vesende, da je jedna državna intervizija s komercijalne oziroma neka medija, ne sme nastopati, ker jaz osvetajamo s komercijalne, zaseb tudi medija, ki ne smemo v bistvu sodeljavati državne medije. Kaj to to. Meni se zdi, da, da je celo stvicevanje na konkurenčnost in tekmovanje je horezont v konkurencijskih, kar ne bi toliko pristala. De, yeah. Konkurenca problem. Problem je v, v, v gledalcih in državljanih. In kakšna pojavnost povzroča zmedo, predvsem v luči tega, da prispevajo veliko denarja v javni RTV, da bi smogel bolj kot bolj, bolj, bolj drugi pridobiti informacije in jih in razladanj. Ja. V tem se mi zdi nepošteno do gledalcev in do Ta korporacijska igra je pa druga zgodba, ker se dogaja, da se oglašili novinari eni drugim, vendar v razmerah. Če je kdo u Iraku in uh, uh, uh, se tam nekaj dogaja, se meni zdi povsem O korektno interesu javnosti, da se javlja več medijev. In tukaj bi jaz celo, če je, če je nekaj takega, da to povsem ter sprejela. Ja, vse večina teh televizijskih dopisnikov so hkrati tudi avtori v Črnci. Veliko novinarjev je v tujini. Ja, no, ni konkurente, pa če rečem, da en eno vidno, da se je dva medija, tam posebno ni, ali to ni dobro da tudi ta dobore je potrebno razumeti v no, kontekstu sinergije nekaterih krokov, nekaterih medijev, ki so sprožili de neko afero tih predvolitno. Tukaj okay, je bilo več interesento. Afera v prišla iz enega naslova. E ni sprožil Jan z Janša, ali samo ljane Janša, ne več, špekulirati, in zato žujemo nikoga ampak je bilo veliko ranjeni z veliko. se je sprožila, prav dejstvo, da pogledajte, če malo preverite in si pogledate uh, medije, ki so na senzacionalističen način, skušali pripeljati pozornost do določenih sklepov, je jasno, da je prišlo do sinergičnega delovanja. In jaz razumem samo v tem kontekstu, Dejstvo je, isto, da v določenem trenutku dne konkurenčni televiziji sta nastopili skupaj proti nečemu ali nekogu. Zdaj, če vrnemo žobico na politično parlamentarno polje, in ker določeno ozadje doživljam tudi kot poslanec v odboru, kjer se odvijala zdaj vroča debata o delovanju vodstva RTV-ja, Je treba neprej povedati, kako je nastal ta zakon in zakaj je nastal. Mi je na koncu je bil na podlagi referenduma. referenduma. Referendum je za las dal prednost zagovornikom tega zakona isključno zaradi uh, velikih obljub. Da bo stala manj, da naročina postala nizka, in da bo kvaliteta boljša. Ta obljuba, ki je bila politična obljuba, in ki je seveda obljestovala do določini meri, je eh, v bistvu onemogočila, da bi eh, RTV naročnino prilagajali delijanskim potrebam zavod. In prišli, smo do, do konca septembra, torej dovolj. dovolitev, do ne da bi vlada in gospod Janez Janča da bi se pisana včina prilagodila potrebam RTV-a. In zato smo prišli do paradoksa, od nastopu nove vlade in novega parlamenta smo takoj dobili nekaj dopisov strani vodstva, strani programskega sveta, strani gospoda Grande, strani gospoda Guzea, Vsi so se pritoževali, da ni več denarja, da potrebujejo dvi učine, naj nova vlada omogoči odmrznitev tega, tega te odločitve, ki je bila njihova praktično, njihove vlade. In so, so prišli jokat. So šli jokat v Širca, so šli jokat v Borodu so poslani vsem nam poslancem, patetično dopise, kjer so ugotavljali, da v zadnjih letih je vse manj mesta za kulturne vsebine, pri tem, temu je pritrdil tudi uh, ugledno ime, kot Drago Jančar, torej ne dedičari, ampak intelektualci, ki prihajajo iz tizega kroga, sam Stane Granda je podpisal eno in en dopiske ugotavljajo, da uh, v RTV-u pregleduje komercijalizacija in v biti s privatnimi uh, televizijami je potrebno pač se komercijalizirati. In tega nočejo in prosijo novo vlado, novo vlast na kaj naj ukrepa. Mi smo, ukrepali, mi smo ukrepali, ampak smo želeli pojasniti in razjasniti zakaj je prišlo do tega in kje so odgovornosti vodstva, programskega sveta in tako dalje. Kaj se je zgodilo? da so se lepo organizirali po vojaško v poznanem uh, po modelu uh, ustvarjanja trdnjave, točno so vedeli, katere poslance imajo v parlamentu, kdo jim stoji v strani, organizirali so z arroganco rogancov, so prišli na odbor in so uspešno, ko so zavohali neodložnost vladne koalicije, Ko so zavokali korektnost, liberalnost te koalicije, tega niso razumeli kot gesto dobre volje, dialoga, ampak so razumeli kot za šipkosti, nemožnosti, da bi kakori spremenili in so začeli. In so nas nasulis, pismis, dopisis, protesti, z nas nasuli s pismi, z dopisi, s protesti, s biskovkami. Če berete reporteri, če berete demokracijo, boste videli, kako ti isti, ki obradajo Sistem RTV nastopajo in nas prikazujejo kot robespjere, kot nekoga, ki želi čistke, ki želi likvidacije in tako dalje. Padale so grozne besede in mi, mi smo so strašni. Mi smo so strašni, mi smo mi nismo to, ne poprositi. Bomo tiho, ne bomo več se dotaknili rtv ja ker če ne, ne, pade nebo na nas. Ne? In to žal, to je taka situacija, in prihajamo do situacije, in ta je verjetno najbolj dramatična, teg mi se dogajajo pomembne stvari na politični stvari. Danes se dogaja svet moje stranke, jutri naj bi se Golovič odločil tudi o svojo sobi. In to seveda lahko pripelje do določene vedižne reakcije, ki jo opozicija pričakuje. In je zelo prenijela. Uh, če pride do tega scenarija, bi se zgodilo to, kar pričakujejo nekateri kadri. Danes sem slišal od nekega direktorja direktorata, da v nekaterih par državnih podjetjih uh, že svetujejo odstop. Pravijo, počakaj, si prihaja velika koalicija. Počakajte še malo in to, ta konstelacija, si, bo propadla, pa bomo spet tam in bo treba nič spremeniti. Torej, in tudi ta aroganca, ki jo, jo je zaznati, pri vodinjih, rtv -ja in tudi v, v, v drugih zavodih in podjetjih, je natančno izraz pričakovanja, da bo prišlo do velike spremembe. Temu je bilo namenjen tudi manever, ki smo jo doživeli, za sinergijo močnih medijskih hiš, jaz nekaj takega in tukaj bom parafraziral kolego Pavleta Gandalja, ki je danes rekel nekaj takega, takega linča na račun nekova, ki je naredil marginalno napako, možda etično napako, ampak ki ni naredil nič, nič nezakonitega, nekaj takega, takega linča, smo še doživeli od starih socialističnih časov. In zdaj, da to je namenjeno temu, da bi se ta politična krajina, če ne grešeno črnce, radikalno spremenila. In da, kot pravi, pravi znanji pisatelj, italijanski, siceljanski, vse naj se spremeni, zato da se nič ne spremeni. Ne? A, in zdaj smo na, tem, smo na tem. Jaz ne želim biti pesimist ampak do naslednjih let se bo odločalo tudi o zakonu od tudi o neumetijski podobi Slovenije ne? in če bo aroganca a, zmagala, če bo ta aroganca zmagala, seveda, se nam ne tišče nič dobro, ker če prite do tako velike koalicije, ki je na vzorju še vedno neka hipoteza, jaz upam, da baza sda tega si ne želi, ampak eh, ta možnost ni sklučena prijožiti. Seveda vse te razprave o medijski neodvisnosti, o, o reformah, ki naj eh, omogoči civilni družbi vračanje v nadzor ali prvič v, v, v zgodovini omogoči nadzor nad medij, seveda vse bo postalo zelo zdor. Hvala, gospod Juro, jaz tukaj kot ene z mev tistih, ki sem tudi zelo postopisala v gospodu Govbičom, uh, vendar ne imamo protestirano. Jaz nisem nikakršen del, nikakršen fronte za oper sedajno koalicijo. Jaz mislim, da se je tukaj zgodilo to, da je enostavno, da so levi, da smo levi intelektualci, enostavno znamo biti kritični tudi do svojih, ne samo do njihovih in da smo na nek način celo v resnici bolj strogi do tistih, za katere, ki smo jim, da rečem, na nek način tizom, ja, kot do tistih, s katerimi smo recimo temu, na različnih vrbovih. Tukaj ni šlo vsaj, jaz lahko rečem za, za svojo sebo, pa še za malo sipoga, za nič drugega kot na, enostalno za oboročenje, ker je gospod bolj hrši naredil to, kar se je dogajalo prej. Ravno v tem, da je isti, v tej lažji, v tej istosti, nas je razočaralo. In kakršne uh, organizirane fronte za njega in za koalicijo in za veliko koalicijo ni bilo. Tako ja. uh, Mislim, da smo vsi toliko uh, pametni pa sposobne razbrati kateri komentarji, kateri kritike na račun gregorja Golubiča so bili etično nekaj korekni, ampak čisti. Ne se strinjam. Tudi v sami stranki smo bili in smo kretični. Ko sem prebiral vaše kolumne, Danja. seveda niti odaleč ne bi uh, sumo, da je to del nekaj zarote. Vsutno je sploh ne veljame zarote, ne. Ampak... A pek... um, se lahko, vredni se upravičam, ampak tukaj obada Zbrankica se bi posegla v tole, da ne želimo sodelovati na razpravi, to je razprava o somra komedijske avtonomije, ne o Gregorju Gorobiču in o katerikoli stranki v parlamentu. Ja, lahko samo pokud, počalca, ne želim razpravljati o tej knjigi kot o nečem proti Janezu Jaži, ko ne želim razpravljati o težavost v koaliciji ali čemah koli sem pa šel za razpravljanje. Na ko končal mi misel, če ne ostanem in grem, ker nisem navaja eh, takih posebov, mislim, da to se tako priložim pod druga ampak ne liberalec. Rez bom končal svojo potem bo nekaj s če ne volite. Jaz tani odgovarjam, da je etična in moralna etička še kako potrebna. In to, ciò che succede ai politici, se vado liberalci e i reverend, mi voglio dire, i primi che criticano. Ma quando si criticano a base in anomalie e quando si presentano takrat, sono i loro argomenti, e da qua si vede che è successo. Io, in questo senso, quando ho parlato, sono tisti macchinari, non critica, vlada Mikelj Janka, da ne resne, da Turchka o di koga altro. Naj, Naprav, jaz se uprajučujem, zaradi ker sem jaz dejansko spoložila ta pogoda in se uprajučujem z gospodinu Vsavljačenu in za Vspega. Zdaj za Bi pa mogoče zdaj povabila seveda tudi na vzloče, če imate kakšno um, um, vprašanje za um, sogovorstvo. Dobra, je nekaj, um, mi mislim, imaš kot novinar, ali nekaj podobnih, tudi nekaj črncev, ali je, da da je temelj da se vse dobro videli To, je je tisto, kjer začeti. moramo začeti pri ljudeh, pri temu, to, da preno tem, da država mora postrpjeti, da prisili vlastnike in e, tudi javni zavod, da te ljudi zapostijo ali pa opustijo. Jaz sem v funkciji e, tudi subokalistik ali prihajajo na glede zvorebo, ali če se gozajmo za njih, jih nažerajo ali postijo tako kot je. Jaz se moram človeka, ki ima e, doma otroka, prisilti, da ga može iz To je vpis bistvu vprašanje, ki sem več prej načela, vprašanje polegitve zakonodaje za uh, uh, spobodnjake, za novinske spobodnjake, to vprašanje je dejansko že ne vem, kolik let se ta pogalja, to je bil razlog v sestavku, leta 2004, in takrat naprej se v resnici pogalja gospodarsko obornico niso premaknila izvrtve dočke, oziroma so trajala in trajala in trajala, dokler nisi nikak nekaj nekaj dostoveni odstopov od pogalj, ker se je res izbudilo in to je tisto, kar sem jaz prej rekla, v bistvu realne statusa uh, svobodnih je eden od za novinovstvo, avtonomijo oziroma Če lahko uh, sem se govoriti s uh, iz Pergama, V resnici prejšnja obraz, tega, kar je razpravljamo, je razgradila tudi pomen gospodarske zvornice. Tako da ni predstavnikov delove javce, kot je to bilo preteklosti. So bovaljena, sistemsko tako nekoč blokirana, oziroma zelo otežena Zdaj, vprašanje, ali želimo uh, živeti v državi, Ki bo zakon prepisal vse, tudi tiste segmente, ki naj bi se samo skozi pogaranja subjektov? Eh, lahko rečemo, da želimo vprašanje ker v različnih obdobjih to državo vodijo različne elite, ki nam včasih niso všeč in nam to stvar zatemijo. Eh, zdi se mi, in ko smo eh, razmišljali pri samo regulacije, glede elite in morajo biti stanovitve nekega medijskega ombudsmana in tako naprej je ravno tako za tako kot za pogajanje o socijalnih razmiri, potrebno je no, razmeri, imeti reprezentativnega sogovornika strani subjektov, novinarjev, delodejavcih, tako naprej, ki delodejavcih nimate, ker so razdrobjeni, oziroma tisto združenje ne reprezentira delodejavce in dogovor z njim se zahva spodbija. Tako da je obstajala ideja pri neteteljih od naših sodelovcev, od medija voču in pravnikov, da bi morda zakon o medijih recimo v nekem členu določil, da se samo za potrebe sklepanja nove kolektivne pogodbe ali in ustanavljanja nekega medijskega, samoregulacijskega telesa ili tudi delodejavci imeli za svoje, skupaj z novinarji, ker zdaj imamo novinarji sami, da bi zakon prepisal, da se za ta namen ustarskliče reprezentativno predstavništvo delodajalcev, in se ga pozneje, ko se to sprejene, lahko razpusti ali pa prepusti samo regulaciji, Ampak se daj, kako je to urejeno, je zablokirano. In delodejavci zna, ko lahko zavračajo tako o kolektivni povodbi svobodnih novinarjev To tudi vse druge zadeve, ki so participacijo v etiki in financiranje takšnega tnz ki bi morda nadgradil časovno ja, Čeprav Po drugi strani je da že obstoječa zakonodaja predpisuje, da če je človek toliko in toliko projektov varno zaposlen, da ga mora firma zaposliti za uh, neurečen čas. Tega se ne drži niče in špek, je, da bi eno izmed medijskih hiš in bi jih recimo. Pri eni, ker mi potem zveta, to ozgojeno zdarvalo nam celo stalo, pa ni. In potem, mislim, ko se bo govoril, že leta da bi to na vsakem srečanju posodni, in se ga zdajajo tukaj kundično. Ne, ne. ne mislim, rad v toko govoril o socijalnih ker gre za Ta zadeva za je povezana vse enost s tem stopnja autonomije, predvsem v tem vidiku, da se lahko izkorišča to honorarno zaposlovanje in neko kratkoročno pogodbo na zaposlovanje, zato da se ljudi pravzaprav ustrahuje. Če ne boš pisal ali poročal tako, kot se želi, potem ti ne bomo podaljšali pogodbe oziroma te bomo kot honorarca, honorarca odpustili. Um, pred, pred nekaj meseci so sodelavci Radijo Slovenije protestirali, um, pa se ni pravzaprav zgodilo nič razen tega, da so tisti, ki so protestirali, da se jim pravzaprav niso obnovili pogodne in tudi tukaj mislim, da bi moral, moral trenutni, trenutna, torej, trenutni nadzor pravzaprav, da je v tem pogledu narkljiv in da se pač ne izvaja, ne samo v pretekljanjem dobu. Tako da je to zaslužnjevanje, s kateri je Gori začel, zaslužnjevanje novinarja včrteni šplasti, no? kaj se pojavlja tudi da dobrojalca, ne? A protetor na triben, kateri v nekujem je v nekujem v pravišam. V se je, v nekaj se skakvaš v nekaj čudovjeka s časa, pa si lej, poštiši mikrofona, in v nekaj znaš, časa. je je To je treba gnevno izpostaviti. Sigurno je tukih neprve vesti izobraznost. Prvina, sredoševsko izobraznost, nežalost, ne more nikom inati. Moraš imeti izobraznost, tudi kako je biločen, ampak ta mora biti ramka. Ali visokoševskega, ki se nekaj nekaj Drugo, no, da določiti okopije, uvajanja in Ko so svetu v pa bi je malo znano, se mladih novinar in ima v novinarstva, ne? A to ni dolema degradacija, pa Sistem novinarstva je prvokšni vader. To je novinar, ko v svetu uživa tih vročene kvalifikacije, vročene vgodnosti s te Danes tega ni. Sam da je ki Če pa pol javni razpis v iščen, nima, je ni, ni, ni, dela, nič. Je ni tega, ni zobrazbeg, ni pripravljen delaj, nič. Če ni tega, sem tako števiš, ni roka, pa nič deli. Pa niso slavni tlači, ker se njih poduljajo. Vrn je delno tisto, ki je greba resimljujočno fazo v, bazo, v če nisi tudi ta, ta sistem, vsak poljivar in polovinec je in bo vizija, piše, članka, reba, piše s njimi, se Uh, ja, ta, uh, režišer, uh, jaz bom kar rešil vidim od večjih problemov, o smo uh, v te strukturi uh, nacionalne Namleč, uh, je ekstremno Informativni program, ki je treba dati ven iz eh, nacionalne televizije, da dislocira, tako kot je recimo eh, inšpektorat za medije dislocira enota pri Ministrstvu za kulturo. Eh, Namreč opazil sem v vseh 12 letih, da ko se je vsaka eh, politična opcija spremenila, eh, se je zgodilo to, da so se začeli boji, kdo bo dobil ta program in se potem vsi programe zaradi tega boja trpel. Uh, jaz mislim, da recimo konkretno na televiziji danes je zaposlenih oprav tega programa vsaj 500 ljudi. Če primerjam to z eno Info TV ali bazenim A, A kanalom, ki imajo skoraj že tako dobra poročila TV Slovenija, zaradi tistih odmevov, ki pa res ponarošil še enega dobrega komentatorja, ki bi prešel kje sen, recimo, ki bi to ohranil. E, ta monstru, ki je tem zaradi svoje koruptivnosti in srebilnosti postrukturiran, vzame kompletno vsemu temu, kar je na televiziji bistveno, to so pa programi, ki so kulturnih vseben, tudi drugih informativnih, ne samo naših, Zapostavljam, uh, uh, vi imate že ta sločaj, da je, recimo, uh, monstrum uh, 130 milijonov evrov na leto, da imate že 70 milijonov samo za plače. Uh, potem cviljenje, da, recimo, rabijo še malo denarja za uh, boljše delovanje, po pa dig digitalizacija stoji popolnoma na mrtvi točki, uh, zelo, zelo uh, uprašljivo. In tukaj jaz vidim problem novinarstva. Novinar, se nikaj enkrat niso še vprašali ali uh, nacionalna televizija spoštuje zakon o medijih, ali ne. Nacionalna televizija konstantno krši od leta 2002 zakon o medijih v tistem delu, ki bi ravno omogočil, da bi neodvisna slovenska produkcija lahko dobila tisto, kaj je v zakonu pripravljala. 30% dela in s tem bi se zgodilo to, da vsi tisti, ki so po raznih akademija in po raznih mladih ali pa na fakultetah ali pa kjerkoli, dobili delo, ki bi se sprostilo toliko in toliko denarja. To pa zdaj, dva dalžbi ljudi dela kakšne, vsi ostali uh, uh, privatni kanali v Sloveni pa so si to lepo hvaljeno organizirali, ker tudi oni ne spoštujejo zakon v tudi oni nimajo proizvodnje lastne programni produkcije in ne je popolnoma vsero, ali imamo zdaj tesno ali levo mlado, ali bistveno je ne to, da več ne, tiški ti pride na ta položaj in spoštovali zakon. Hvala lepo. Ja, jaz bi malo replik najprej na vprašanje eh, kvalifikacije. Ne? To, ta zgodba kvalifikacijah je stara in ni pripričljiva. Ne? Največ, eh, tu se meša dve stvari, ne? no vidimo biti kompetenten. Ne? Kvalifikacija je stvar izobrazbe, formalne izobrazbe, to je de delovnopravna kategorija, ki jo nima z kompetencov največkrat nabedne zveze nekvalificiranih novinarjev je prišlo iz tako menane mladinne šole. Hkrati si upam subjektivno trditi, da so to bili ne bolj kompetentni novinari. Imamo en primer. E, eden, ki je na stara leta diplomiral, po je bil star že, je, 46, 47 let, je Ali Žrdin. Ali Žardin je 46 let zoma pač, no, men, abarguje dolga desetletja novinar, mislim, da eden najboljši novinarjev, da ne petiravam v Sloveniji izven serijski, ne, in je več čas nekako, da, da ne kvalificiram. Ne? Nekaj trnutko diplomira, a se je zdaj kaj spremenilo. E on zdaj zato to boljši novinar, a je slabši novinar. Jaz si ziti prizadevan za to, tako kot, je, ne vem, si Janša prizadeva, da bi si imeli sredno šolo. Ne? Tako bi zažel, bilo se da imajo vsi novinari visoko izobrazbo. Ne? Hoče reči, ker se po tej logi bi vsak vsak slovenc postavil novinar lahko potencijalno, ne, ko bi se mora srednjo žal, ampak, kako rekel, ni, ni, kako to ni, kako to je zaželjeno, to je lahko cilj, da, da, da se vsak visoko izobrazijo, ampak to, kako rekel, to ne razreši nobenega ključnega vprašanja slovenskega novinarstva, pravno nobenega, ne, kako rekel, jaz bi lahko naštevati, bro, tako bilo tako subjektivno, kot je bilo ono prej, ne, ljudi, ki so popolnoma nekompetentni pa imajo visoko izobrazimo novinarstvo, ne. Ne, tako da je to, no in tu bi se jaz tudi še pa, bi malo repliciral tebi, ne. Zdaj tist, bi branal nekak pop TV, pa nimam sicer nobenih posebnih aspiracij aspiraciji braniti, To, da oni izberejo, ne vem, kaj so Jankoviča pa Viranta, ne. Zdaj, to je zdaj tako, ne. Recimo, da to doležijamo, ampak ti se isto lahko vprašaš, ne. Rečeš, kaj, kaj neki, neki miheljak pa, pa nežmak na nacionalke. Ne? Kaj pa nijo avtorizira, da vam zelo lahko tam nastopati? Boštijan tudi, ki zdaj redno nastopa, ne, ne vem, ovakrat na mesec je napisal nekje, sem videl, mislim, da kje piše, demokraciji reporte, ali reporter je napisal, ali je Miheljak posvečen, da, da vedno komitera bodite, pa se ti sem bil pet let na prvem programu. Ne? Po petem leti sem me dali in sem poskrbol, da me naslednjih pet let spet ne bodo dali, če je kdo poslušal. me to povedati. Enostavno je potem prašanje, po, po tej logiki, je prašanje za kaj pa ne, jaz sicer ne vem. Ne, ne vem, če ste imeli kaj, pa je, tudi nisem videl tiste, ker sem v drugem studiju sedel. Ne? ne vem, če ste kaj pametnega povedali, ampak to je pač nekaj, kar vem, vem, eh, Mediji, presodi, zlasti komercialni, kdo je za publiko ne, nekako zanimiv, kdo je kompetenten in tako naprej. Ne, zdaj ne vem. Ne, in potem pa še enkrat prepliko, no, če ima mikrofon ne, na, na konkurenčno klauzulo. se strinjava, samo se potrebujete, konkurenčna klauzula vedno forcija, vedno je pomembna, ti grozijo z istopom. Iz, da te napodijo iz službe. Naenkrat pa to ni bilo pomembno. Ne? Ne? Je, bila, je bil nekaj posvečen višji cilj, ki je bil pomembnejši, pa ne bom spet te... te, te ego kako te eh, afere načenjo ker mi itak mi gre to na živce, ne. Tore jesem se zerukvalio v tem tednu, ker te skozi nekaj kličajo pa nekaj hoče nekaj izjave. Več tok sem se ukvarjal, se pa čak sem sem jaz lagal, ne. Se to kako s tem kako te kdaj kod, mi jaz kašim problem. Ne več čas govorimo. No, ampak bi pa kako venda ne pri priatoru Marku Milosaviču pretestiro. Če nikova povabiš v omizije, ne. Potem pa ne moreš že imati besedo tudi če si kako se binsko, ne. Ne moreš. To, to, to, to ni. Kako tega mine delamo? To delo bil drug, Ne? ok, to je to res ne, jaz sem tudi ker je Marko meni tudi meni sem hotela to razložiti Veste, vsak, jaz mislim, da vsak ima pravico reagirati, ko se ne čuti ali se pa čuti instrumentaliziranega zato je meni se zdi potrebno rekonstruirati ulogo in manipulativno naravo v tej aferi. Ne zdi se ni, da bi to mize, v tem smislu se se počutila nelagodno obžalovalo situaciju, kateri se je znajdu, kateri, koli ali koalicija, v tem smislu, če kolega Juri lahko razume, je bilo samo to da človek, ko se znajde takvu situaciju, poskuša izraziti. Zdaj morda bi bilo prehitro. Da ja. še jaz Ne gre za to, da komu pol jemeš, besedo bo lahko, mogoče um, vstopiš v besedo nekomu, ampak vseeno nam pač opozoriš, pa se mi zdi nujno opozoriti, da če je to razprava o medijski autonomiji, seveda, če se ti zdi, da se je tema zašla preveč v neko drugo vodo, ti se lahko s tem strinjaš ali se ne strinjam, ampak če je tema zašla, potem se mi zdi, da je potrebno, da se vrnemo nazaj, ker se mi zdi, da je tukaj bistveno več um, ključnih vprašanj, s katerimi se moramo ukvarjati nekako povem še jaz. Okay. v službi v parlamentu. V parlamentu imamo pravila. Sveto pravilo je, da njihče nima pravice posega v besedo drugega poslanca tudi takrat, ko se apsolutno ne in kot tisti govorim neumrstvih. Jaz v zadnjih 20 letih Niti v socializmu, niti po Januču nisem doživel posega v po besedo, ko sem govoril. Sem zelo ponosen in če se mi kaj takega zgodi, reagiram zelo karakterno. Tako upam, da to, kar se je zgodilo danes tukaj, ki ni ne drava, ne civilno z vidika avtonomije novinarstva. Jaz osebno si ne bi nikoli dovoljil tega bi počakal konec in bi ugovarjal in bi protestiral. In mi je bil všeč govor, kar mi je, je resničar počel, se mi je ne pravi način, je protestirala in je bila prav. Ampak, ko govorimo o metodah, ne me gre za to, da bomo morali manj korektni, pridni ali odločni. Ampak sve sveta pravila, da demokraciji jih jaz rad spoštuje in življene je spoštujejo tudi druge. Gospod Miloš je jeden novih kreatorjev medijske politike. Viste v tisti skupini strpomjakov, ki bojo oblikovali tudi nov medijski zavr. Zato je pomembno da to razumemo, ta trenutek in to, kar se je studilo danes da se ne bo več studimo. ...dala desedo avtorju. Potem bo pa tako bova prišel nekaj manj. A bo ta kavamat, kavamat, končal <laughs> svoje delo, da še mi pridemo do desede. A jaz mislim, da je tali konflikt tukaj absolutno pre, pre, pre, eno veliko pretiravanje. Prvič Frako Jurje tukaj kot karikatur iz te knjige. Drugič, A, če govorimo o medijske avtomije, je mogoče, pa vendarle smisleno tudi govoriti o tem, na kakšen način je bila ta zgodba, okoli gre v regol, gol gol, gol, gol golopiča, eni pravijo golobič, drugi golobič, jaz sem zdaj poskušal oboje hkrati, pa ni šlo. Skratka, na kakšen način je bila medijsko konstruirano? mislim, da je bila. Jaz osebno mislim, da je bila. In pogovor o tej da, tako rečem, medijski morale se mi zdi legitimen in je lahko legitimen del razprave o medijskej avtonomiji. Tako da tukaj ja, se mi zdi, da ste to v strani apsolutno pretiravali. V glavnem pa ne vidim dobenega posebnega problema. A, kar zadeva, zdaj ne vem, če res mi zadnjo besedo, Potem bi na namesto nekih modrih besed samo repliciral kolegu vlado, to spoštovanemo, on pravi nekako takole, nič hudega, če Župan Ljubljani nastopi kot prvvrstni politični komentator. Tudi meni očitajo, kdo pa je ta, zakaj pa je vedno politični komentator in In se sada razlika med Vladom, Miheljakom in a, seveda ja, ja. Ljubljanskim Županom, Prvič, seveda se strinjamo, da obstaja dobena šola za politične komentatorje, ki bi jo morali narediti, tako kot FDV, novinarstvo in tako dalje. Ampak vlado Miheljaki v življenju, življenju piše verjetno že 25 let politične komentarje. Ne tem, ko ljubljanski županj seveda ne piše dobenih političnih komentarjev. Mislim, da to bistvena razlika in mislim, da ta argument, da enkrat moraš začeti, Absolutno ne kupim in kolega poglesi, tako ni v argumentaciji, ne, ki se jo prehvala. Evo to. Okay. Evo, mislim, da je to primeran konec. Eh, kot rečeno, gotovo bo še veliko govora o, o novinarski avtonomiji in o vrednjskih težavah s sprok. Če trepiti, ljubi, ljubi, e, na metori smo pripravljali. Tudem, <ker moj> <laughs>